Bom, galera, eu queria compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo e eu espero que ela possa trazer uma nova perspectiva sobre a vida para vocês. E... algum de vocês já questionou a existência de Deus? Porque eu já, várias vezes. E principalmente quando eu fui para a África através de um projeto social chamado Fraternidade Sem Fronteiras e lá eu vi uma miséria extrema, pessoas que não vivem, mas sobrevivem, e aquilo me deixou revoltado. Eu pensava assim, se Deus existe, por que que Ele abandonou essas pessoas? Foi então quando a gente foi para o campo, né, e aí a gente conheceu uma senhora, uma vovó, que ela tava, tinha mais de 90 anos. Ela era cega dos dois olhos e ela estava amarrando o estômago para não sentir fome. Ela estava sem comer, já tinha três dias. Quando eu cheguei para ela, ela, ela, a gente foi receber e acolher ela por um projeto social. E aí ela falou que estava muito grata a Deus por ter é, tido as preces ouvidas e a gente estava lá então para resgatar ela. Eu falei assim, mas como assim? Deus não existe. E ela falou que era exatamente aquela fé que mantinha ela com tanta força para conseguir lidar com aquela situação tão extrema. Eu percebi que o miserável ali era eu. Eu percebi uma força muito grande de Deus, sobre, sobre mim, sobre aquela situação. A gente então, eu então percebi que não foi Deus que abandonou eles, fomos nós. E é Deus que mantém eles fortes. É... A gente acolheu ela num projeto e acabou passando a levar alimento para ela todos os dias. Como ela é cega, ela não conseguia nem se locomover direito. Ela veio agradecer muito depois de três dias que a gente voltou a visitá-la, porque ela falou que ela não estava feliz só pelo fato de estar tendo comida lá, mas porque alguém estava trazendo comida para ela. Então ela tinha contato com uma pessoa todos os dias. E que alimentava não só o corpo, mas a alma dela. Bom, Eu pedi para levar ela para o hospital para tentar analisar qual que era o problema que ela tinha nos olhos porque poderia ser algo mais simples e foi diagnosticado como catarata e aquilo tinha cura, né? então acabaram fazendo a cirurgia, a Fraternidade Sem Fronteiras fez a cirurgia dela e... bom, ela voltou a enxergar depois de um ano eu tive meu reencontro com ela, então ela me viu pela primeira vez Foi a primeira vez que ela realmente teve o um contato visual comigo. Enfim, essa é a foto do nosso contato. As pessoas falam pra mim assim, Alok, você não vai conseguir mudar o mundo. Eu falo, eu sei disso. O mundo eu não vou mudar. Mas o mundo delas, eu posso mudar. A gente pode mudar.